من هذه اذاعه وتوثق روابط بين البلاد العربيه المثالي وبين جريان الارض وختاما نكرر لكم التحيه ونتمنى لكم ونحن على ابواب العام الجديد كل سعاده وراحة وراحة وراحة وراحة وراحة. y rico también esta es una más suave ¿Gallego a, a no, galle, Dori? ¿Vale aquí se reen? ¿Vale? ¿Sin chiqui ratico? ¿De racha llovería? Buenas tardes, Racha Aldeón Aquí estamos una tarde más de domingo comenzando el licor café de esta semana Neste caso, 22 de novembro de 2015, cuarto programa desta nova tempada E hoxe, pois non contamos coa presencia do compañero Pablo Que se atopa precisamente voltando a nosa terra e, e nada, aquí andaremos Como a sempre, lembrarvos que ademais de escutarnos na FMC Na comarca de Orereta podedes facelo a través da ligazón en www.sintilic.net eh, para falar con nos, se queredes participar no programa, facer alguna petición musical ou comentar algún tema, podedeslo facer a partir do noso, da nosa página de Facebook, Licor Café Espacio Pro Encontro. Eh, e nada máis. Vamos a comezar escoitando un tema de ese novo traballo de Terbutalina Que estamos descubrindo estes días E nada máis Aí temos marchous en min Do novo traballo de Terbutalina marchouse en min pois pues, si, sí, Pablo marchouse en min e <ríe> eh, aquí nada, estamos facendo programa igualmente e eh, bueno, ente tivo lugar que xa falaramos con con Filipe eh, o pasado sábado, o Filipe componente do fato cultural galego Daniel Castelao sobre ese Eventos que ian ter lugar esta semana e a semana que ven Por mordese en agosto tradicional que xa levan 40 anos facendo no, na, na vila de Trinxerpe E bueno, tivo lugar o aberto de Chiriquilla Villarda Que se fai xa dende hai, penso que sete anos, dixera Filipe Eh, bueno, este ano a verdade é que o tempo non acompañou moito ao acontecemento. Xogouse onte a mañá ás 10 no frontón de Pasai do Nivane. E eh, alí atopámonos catro palanadores que xa levábamos tempo participando nesse torneo eh máis tres espontáneos que deixaron as súas palas de lado por momentos para compartir con nos ese aberto. Eh, e eh, bueno, verdade eh, é que pasamos un un bo anaco. Xogamos a modalidade galega que xa falamos aquí varias veces que este xogo billarda ou que se chama en Galicia billardas tornela. E eh, aquí chámase, coñecese co nome de chiriquilla. Noutros lugares como Asturias ou Cataluña, por exemplo, xógase de outras maneiras. E eh, aquí xa o ano pasado xogamos ao modo galego, que é cunha portería onde hai que meter o pau nunha portería e tamén o modo asturiano que é metendo o pau nun, o que en un círculo. E, bueno, aproveitando que no fontón hai algún círculo pintado no champo e xogamos tamén a esa modalidade. E, en todas destacou Iker, un local da asociación Vixi Vixi que tamén participou no, no evento o que xos estamos moi agradecidos. E, e bueno, Iso, pasamos un bo anaco Pese ao tempo Que, que a verdade é que estaba bastante hostil eh, E nada máis Esperemos que Que continue por máis tempo E eh, aquí estaremos E eh, para lembrar o próximo, A próxima semana eh, Van ter lugar eh, Todos esses acontecementos Dos que falaba Filipe E eh, eh, bueno O Magosto terá lugar Exactamente, o sábado Comezará a partir das seis Na Casa Ciriza ali En, en Trinxerpe Pero os, os eh, Vai haber tamén Outros actos O Venres 26 de novembro As sete da tarde Haberá a tradicional misa en galego Na parroquia da nosa señora do Carme E despois o concerto coral De Cantús Bici a Besbacha Despois, o sábado, será o magosto popular O que estádes todos convidados A ver a castaña, a, a bebidas eh, Viños da Galiza E tamén música, polvo eh, E carno caldeiro O día seguinte, o domingo 29 de novembro A unha da do mediodía Farase a tradicional homenaxe aos mariñeiros mortos no mar Na torre de San Pedro E... Eh, hai unha anotación de que se sairá 15 minutos antes, é dicir, a unha menos cuarto do Azoca. Eh, se dera un chover, que pinta que si. Sí. pois os actos terán lugar na lonxa do peixe de Pasai San Pedro, esta homenaxe a mariñeiros mortos do mar. Me caberá algún recital de poesía para facer esta homenaxe. E eh, eh, bueno, Continuamos aquí no programa Este, hai pouco, tivo lugar ese castañazo rock Tradicional, enchantada E bueno, ali tocaron Liviao de Marrao, que xa puxemos alguna vez algún tema Como por exemplo o Corrido Ribeirao E bueno, podemos escoitar algún outro temiña Do seu disco Matanza eta filloac Como por exemplo Galiza Cunilingüe Aí estaban eses Liviao de Marrao Co Galiza cunilingüe, Galiza bilingüe Galiza cunilingüe Do seu disco Matanza Eta Filloac e, Falando un pouco Pois dos Dereitos e liberdades dos presos Hai unha nova en Esculca tam, Que tamén se pode ler En diario Liberdade Sobre novas denuncias Da situación no cárcere de Teixeiro Que xa falamos alguna vez Eh, para quen a que unha queira ler, está en eh, bueno Denuncian que hai presos agredidos, es en atención médica e actividades nen ensino obrigatorio. Bueno, eh, en representación de Esculca, Fernando Blanco interpuxo queixa xunto a Defensoria do Pueblo para instar a abertura de expediente e investigación da situación no módulo número 15 do Centro Penitenciario de Teixeiro, de isolamento onde segundo testemunho recollidos polo observatorio esculca para a defensa dos directos e liberdades dos presos eh, se producen vulneracións constantes de derechos fundamentais estas vulneracións producense tanto no que se refere a atención cotidiana aos presos canto no que a malos tratos de irrespecto En concreto, Esculca puido constatar a total ausencia de actividades de tratamento no módulo 15, a falta de seguimento de saúde física e mental dos penados alí recluídos e a práctica de agresións de funcionarios e internos. Nesta nova describen dous casos concretos de agresións eh, falando a situación no módulo 15. As razóns das queixas dos internos que motivaron a acción de protesta unha acción de protesta que teve lugar ao 4 de novembro, alicerzan a ausencia de actividades programadas no módulo, na contaxe nocturna, na actitude sobranceira dos funcionarios, na desatención dos servizos penitenciarios, etc. Non sendo o material escolar que reciben algún día a semana grazas ao esforzo persoal do director da escola, os presos permanecen 21 horas ao día encerrados nas celas sen ningún tipo de actividade o que supón a situación de execución da pena contraria ao principio de humanidade das mesmas. De feito, o formulario do seu programa individualizado de tratamento recolle como liñas tratamentais apenas dúas xeralidades: normalización de conduta e ocupación positiva do tempo en prisión. Tamén a contagión nocturna con que os funcionarios interrompen reiteradamente os dos presos. algunhas ocasións, a tre tres veces por noite. Outras humillacións a que os someten ou as escasas entrevistas coa traballadora social, a psicóloga e o educador motivaron a protesta colectiva dese día 4 de novembro. Por outra parte, cando se produciu o incidente, que foi unha queima de colchóns, as persoas encarregadas de apagar o lume feron outros internos, non os funcionarios responsables da seguranza do recinto. A pesar de, de presentar síntomas de intoxicación por inhalación de fume, os funcionarios negaron aos 4 pesos que nese momento estaban na galería e pediron ser recoñecidos polo médico calquer tipo de atención sanitaria. As infraccións da normativa penitenciaria que esta situación determina son numerosas e máis en concreto no punto de vista da tutela de derechos fundamentais atentase contra o dereito a dignidade, vida e integridade física, carácter rehabilitador da pena e, bueno, a queixa que está enviada por Esculca ao defensor do povo pode ver aquí na web esculca.gal E falando de de protestas Eh, noutro noutro tono, eh, noutro contexto, pois nes, no Cine Europa deste ano Que é un festival de cine que se fai todos os anos en Compostela Un festival de cine eh, de cine internacional, porque aínda que se chama Cine Europa ás veces tamén hai filmes de fora de Europa pois estrenouse unha película que se chama Frankenstein 04155 eh, que vai sobre ese tren alvia que ten ese número 04155 que descarrilaba a entrada de Santiago de Compostela pois no o 24 de xullo de 2013, non causando 81 falecidos e máis de 140 falecidos feridos. A verdade oficial se inala como único responsable maquinista, pero é unha tragedia que, que nunca ten unha única causa, non? Entón, bueno, o SermosGaliza.gal hai unha crítica feita por Andrés Castro. Este un filme que, que está, bueno, feito non? en, en Galiza en este ano, 2015, o seu director e guionista é Aitor Rey é eh, eh, unha bueno, crítica deste Home, Andrés Castro, que podemos ler en Sermos Galiza, pois, diga así. Cine Europa con 18 de novembro de 2015. Centos de persoas apiñadas ás portas do teatro principal. Respirase respecto, moito respecto. Ábrense as portas, Asienta xenta acomodase, sala va O aforo leva completo en dai varias semanas. Nas facianas do público apreciase un auro de dor, curiosidade e ansia. O público sabedor de que vai presenciar un documental sobre un dos feitos máis trágicos e escuros da década. 81 un mortos, cento feridos, sou un culpável, o maquinista. Algo non cadra. Xa da palestra o director para presentar Frankenstein 04155, unha longa metraxe documental impulsada pola plataforma de víctimas do Albia. Producido por Boneca Lareta e sen ningún apoio institucional senón por miles de mecenas que aportaron cartos desinteresadamente a través de crowdfunding Apáganse as luces O enxendro mecánico achegase chegarse ao fatídico momento Lágrimas contidas Fundido a negro Unha delgada liña vermella como metáfora do que puido evitarse e o que realmente pasou extraordinariamente reflectida nunha dura e brillante secuencia que resume a perfección todo o que vai vir a continuación Tratando de evitar a denuncia directa O filme decántase por espuñeros feitos da maneira máis obxectiva, clara e meridiana posible, ao tempo que dá voz xusto a esas persoas que parece que selle se intenta calar. Testemunhos de familias, vítimas, expertos, documentación e moras de datos contrastados, milleiros de horas de investigación que se apoyan visualmente nuns elaborados, pero sin xelos gráficos que até un cativo pode entender. Os políticos tamén teñen voz, pero semella que ningún se prestou a dar no filme, o cal non é óbice para escoitar os seus puntos de vista a través das pertinentes intervencións televisivas. Non sei se pasarán nas salas comerciales cando se estre, pero en Compostela houve unha interactividade inédita. O público de cando en cando aplaudía espontáneamente as testemunhas, en outras ocasión se exalaba berros desgarrados contra as mentiras dos políticos. A verdade é que non é para menos, o que desvela Frankenstein 04155 é para escolarizarse, máis tamén para solidarizarse, estremecerse e incluso para botar un sorriso. De feito, hai situacións que parecen verdadeira brincadeira, de non houver 81 mortos, claro. Estamos ante un filme valente, áxil e con gran sentido a responsabilidade. Tras coñecer todos os datos, o público pode formarse a súa propia opinión sobre a verdade. A única verdade, unha verdade incómoda que se mella que algúns non queren que saia a luz. Unha tremenda vación pon o broche de ouro, pero non é o final, senón o principio de algo que xurde espontáneamente. Xermina unha idea colectiva que se pode resumir en Isto ten que sabelo todo o mundo. De momento, xa obtivo mención especial na Xemichi de Badeadolid, por indagar con gran rigor nas causas do accidente do tren Albia e pola súa capacidade para denunciar a fractura e o distanzamento entre a sociedade civil e as institucións. Tamén nove candidaturas para os premios Goya, o cal non quere dicir que se xa candidata a todas. Eta, te chegou a Bruxelas, onde parece ser que se alvisca unha vía de esperanza para derribar esa blindaxe política que nunca pagas consecuencias dos erros cometidos e ni nisequera pide perdón. Demasiados casos xa. Pestige, Metro de Valencia, Espanel, Jack 42, Frankenstein... Ponllez tamén voz ás vítimas destes últimos. Un altofalante que pode provocar o inicio do fin desa impunidade salvaxe que imperan as institucións deste país. Igual é pecado idealista, pero todo suma. En Dezembro, estrean toda Galicia eh, en preto de 20 salas do Estado Español. Bueno, pues aí estaba esa crítica a ese filme Frankenstein 04155 sobre ese esa desgraza, ¿no? Que no que ocorreu en Compostela o 24 de xullo de hai dos anos. Eh bueno, que parece ser que se vai estrear en decembro nas salas de todo o estado, e, bueno, pues estaremos aí deseando velo, ¿non? Pues nada, seguimos aquí escoitando ese novo disco de Terbutalina. Eh, despois teremos como non ese vídeo que xa levades dúas semanas esperando, que sei que, que a xente xa non se pode aguantar as ganas, que estades aí con con moita intriga, ese vídeo da serie Historias da Galiza que estábamos poñendo xa a temporada pasada e esta temporada tamén e que neste quinto capítulo falará sobre a nosa lingua, que o capítulo titula-se Lingua de Reis, Lingua do Pogo. E, bueno, comezamos con ese, ese tema de terbutalina, doce o novo CD al otomano se leva a la mano, adictamín 500 miligramos. pois parece que o peor vicio que temos aquí en licor café e terbutalina, porque en case todos os programas, bueno, estou exagerando, pero moitos programas falamos deles. E, bueno, pois nada, vamos con ese quinto capítulo de Historias da Galiza, Lingua de Reis, linguado po. Lembrate desta terra que hoxe nos acoia, Galicia, terra premosa de xentes boas e generosas que quiso honrarte coa súa gratitude. Estas palabras pronunciaba xoan carlos durante a ofrenda ao apóstol aquí na catedral no ano 2004. Non era a primeira vez que o rei falaba galego e facía como un xesto de reconhecemento dun idioma propio dun povo. Pero xoan carlos non foi o único monarca en empregar o no noso idioma. Séculos atrás o galego nacía como lingua do povo, pero tamén como lingua de reis Diso, da historia do idioma galego, que é unha parte crucial da nosa historia e do que imos falar hoxe neste capítulo Oito800 anos antes de que Joan Carlos I pronunciara aquelas verbas en galego Outro rei, Afonso X Sabio, compoñía unha das obras mestras da nosa literatura Aquí, na Biblioteca do Escorial, gardase como un dos seus maiores tesouros un dos códices das cantigas de Santa María. Este códice contén 417 cantigas escritas en galego-portugués ilustradas con miniaturas e con notación musical. A maioría das cantigas relata un milagre sucedidos coa intervención da Virxe María. Pero esta obra cúmedo galego-portugués composta no século XIII e sobre todo o seu autor Alfonso X o Sabio tamén van e simplificar un dos paradoxos da historia de Galicia. Estamos na corte de Alfonso X Sabio rei de Galicia e de Castela e León. Daquela a corte era itinerante establecíase estableciase veces en Toledo e outras en Sevilla ou Burgos dependendo da actividade do monarca nas guerras da reconquista contra os árabes. O rei adoitaba reunirse cos seus cortesáns en longas veladas durante as cales se danzaba e se cantaban as últimas trovas da Provenza, no sur de Francia. O monarca rodeábase de trovadores xeralmente nobres ou señores que compoñían versos para ser cantados. Versos que podían ser de amor a unha dama ou versos satíricos que se chamaban de maldicir. E supónse que un día o rei, quizáis canso de versos de amor e de maldicir, pensou que estaría ben compoñerlle versos a outra dama máis espiritual, a Virxe María. E así o monarca, en colaboración con outros trovadores, empezou a escribir e a musicar os milagres da Virxe. Milagres que se inspiraban en libros de erudición clásica, pero tamén na tradición oral popular. Pero seguramente, a este punto, é necesario facerse unha pregunta clave. Por que escribiu Afonso X as cantigas en galego cando el foi o rei que lle deu ao castelán o impulso definitivo para convertilo en lingua oficial da corte? Para ter a resposta xeitada, temos que remontarnos ainda máis no pasado. Sobre o ano 900, o territorio da actual Galicia, o norte de Portugal, Asturias e León formaban unha unidade fronte aos árabes que ocupaban unha gran parte da península ibérica. Nese territorio vaise configurando unha sociedade feudal formada por señores e basalos, campesinos que traballan a terra, monxes que vivían en pequenos mosteiros, en obres que dende os seus castelos defendían a uns e a outros e a cambio tiñan potestades sobre eles. Nese territorio, en tres agentes, comezou a falarse un idioma derivado do latín, o galego. Pero só se falaba porque o latín que trouxeran os romanos era a lingua da cultura, dos documentos legais e da liturxia. No caso do galego non sabemos exactamente cando se comezou a falar, pero o que sí si parece certo é que o seu uso se estendeu por toda a sociedade. Vamos, que foi un éxito entre a xente. Falaban os reis, falaban os nobres, como o dono deste castelo de Sobroso, e todos os servos destas terras. Ben, sabemos xa que o galego se falaba en todo o territorio, pero como se fixo esa transformación do latín ao galego? Por exemplo, Falabras que en latín eran pectum derivaron no galego en peito e outras coma claven en chave. Os habitantes de Galicia falaban antes do latín linguas preromanas e puido pasar que tenderon a aprender o latín de xeito simplificado. En certo sentido, algo parecido ao que está a pasar hoxe coa escrita e cos móviles. Porque a simplificación das mensaxes nos móviles está a modificar, sobre todo entre a xente máis nova, o xeito de escribir. Vai mudar eso o modo de escribir no futuro. Ainda é moi cedo para sabelo. Perdón. A partir do século 11, Compostela constituíu un importante centro relixioso, político e cultural. Iníciase a época de esplendor do Camiño de Santiago e da arte románica e a través do Camiño vai chegar a Galicia xentes e ideas de toda Europa. Golas de peregrinos e turistas seguen agardando para visitar a catedral, pero son moitas menos as persoas que se achegan ao panteón real que están á entrada do museo da catedral. Aquí están enterrados Fernando II e Afonso VIII, reis de Galicia e León. E isto non é anecdótico. Evidencia a hegemonía política galega no século XII. Foi o período culminante da influencia dos nobres galegos. Alguns dos cales tamén xacen aquí, como o poderosísimo conde de Traba, Pedro Froilaz. Así pois, debido á importancia política que tiña Galicia naquel momento, non é extraño que se escolla o galego como lingua de prestixo. Recapitulemos. Galicia tiña daquela un poder político decisivo. O galego era un idioma usado por todas as clases ou estamentos sociais, así que as cantigas tiñan tamén que compoñerse no noso idioma. En este idioma, no século XII, a nobreza galega rica e ociosa vai pagar para que se compoñan poemas e cantigas. E a moda era imitar o que se facía no sur de Francia, na Provenza. Así, é como se comezan aquí a escribir poemas de amigo, de amor e de maldicir para ser cantados. Estamos no Palacio de Ajuda, preto de Lisboa Un palacio que durante o século XIX foi a sede da monarquía portuguesa ata a chegada da República en 1910 Estamos aquí para visitar a biblioteca de Ajuda e localizar un manuscrito que ten tanta importancia para a lingua portuguesa como para a galega que eran a mesma nun principio Este códice manuscrito en pergameo, o Cancioneiro de Ajuda É unha das xoias desta biblioteca real Data de finais do século XIII Pero non se descubriu ata o século XIX O manuscrito contén máis de 300 composicións Case todas cantigas de amor Dedicadas ás damas e escritas en galego-portugués Supónse que máis dunha man realizou a obra que está incompleta Hai espazos en branco que se creen destinados á anotación musical Tampouco aparecen os nomes dos autores dos poemas Non obstante, os estudosos por comparación con textos de outros códices identifican máis de 38 poetas diferentes, galegos e portugueses nomes como Paio Soares, Paio Gómez Chariño, Martín Soares Alguns trovadores como o Crego Airas Nunes de Compostela crexe que traballaban no taller de Afonso X o Sabio e durante moitos meses colaboraron na elaboración das cantigas de Santa María Do taller do rei sabio sairá unha das máis destacadas obras do galego portugués. Pero ao mesmo tempo, ese taller producirá unha enxente obra en castelán. Afonso X será o primeiro monarca que lle dé un verdadeiro pulo como lingua oficial e como prosa dos escritos científicos e literarios. O castelán despraza así a que fora lingua culta tradicional, o latín. E dalle ese pulo porque a reconquista naquel momento está otorgando máis poder a outras zonas da península e a outras cidades como a Toledo e Sevilla en detrimento de Compostela. Afonso X, autor dunha obra do galego, foi tamén o gran valedor do castelán, ata daquela unha lingua de menor prestixo co galego. Pero hai algo máis que non debemos deixar de contar. Este río Miño que hoxe separa Galicia de Portugal durante moitos séculos na Idade Media non constituiu fronteira ninguna e o que se falaba a un lado e a outro era o mesmo idioma das cantigas, o galego-portugués. Pero no século XII as loitas nobiliarias acaban coa escisión do norte de Portugal que ata daquela era só un condado integrado no reino de Galicia e León. En 1139 o nobre portugués Afonso Enríquez proclama ser rei de Portugal. E isto é un feito de enorme trascendencia para a nosa lingua. Por que? Porque o portugués por un lado e o castelán por outro vanse a sentar como idiomas oficiais de dous reinos independentes. Galicia vai comezar a perder poder na corte e o galego progresivamente vai perder a súa influencia e a presenza na escrita na mesma medida que Galicia perde poder. De todos os xeitos ata o século 15 o galego, aparte de falarse maioritariamente por toda a poboación de Galicia, seguirá se escribindo. Escríbense crónicas e historias e empregas en documentos non literarios, agas nos reais. Por exemplo, en escritos da vida municipal como a bandos acordos ou contratos. O certo é que a partir do século 15 coa chegada ao poder dos reis católicos, inicia seu proceso de centralización do Estado. A nobreza é obrigada a trasladarse á corte e poñerse ao servicio dos monarcas que mandaron aquí unha aristocracia foránea castelán falante. Xunto a eles, os altos cargos da igrexa, igualmente vidos de fora, tamén impoñen o castelán. E se temos en conta que xa desde Afonso X os reis renuncian ao uso do noso idioma, a batalla da lingua se mella moi desigual. O galego era falado pola xente do pobo, fronte á nobreza, parte da igrexa e os reis que favorecian a difusión do castelán. Ata o século XVIII son escasísimas as mostras literarias en galego, é o que os estudosos chaman séculos escuros. Pero houbo eruditos que souberon descubrir esa riqueza e debuxar un diagnóstico moi certeiro do estado do noso idioma. No verano ano 1745, un monxe vieito percorre os camiños do noso país. Leva con él cadernos e lápis onde apunta cuidadosamente os nomes de todo tipo de plantas, e ademais, de buxas. Reflicte todos os detalles. Consulta de vez en cando, para identificar os vegetais, un libriño de botánica, Historia das Plantas da Europa. Tamén lle interesan as voces, os nomes de lugares, de montes, de ríos ou pontes. Durante sete meses percorre Galicia convertido nun preguntón insufrible, como el mesmo se define. No tempo que me detiven en aquel reino de Galicia, procurei recapacitar o pouco que mamara da lingua galega, e fixen especial estudo de recoller e escribir todas cantas voces oubía falar aos rústicos. Aquel monxe chamábase Pedro Xusé García Balboa, máis coñecido como Fray Martiño Sarmiento ou o Padre Sarmiento. Aquí no Museo de Pontevedra guardanse algúns apuntamentos daquela viaxe e boa parte da súa obra posterior como a este tomo de historia natural ou este tratado sobre a Carqueixa. A súa figura é importantísima e excepcional como estudioso da nosa lingua nun momento no que o galego era considerado só un dialecto. El foi o primeiro investigador da nosa fala e o primeiro en reclamar o seu ensino e a súa dignificación. Pero, por que tivo este interese Sarmiento? Aquí no pazo de Santa Margarida, pasou o Sarmiento parte da súa nenez. Nacera en Vilafranca do Bierzo en 1695, pero xa os 4 meses se trasladara coa súa familia a Pontevedra. Galegos eran os seus pais e devanceiros de orixe Fidalga. Na súa casa falábase galego, e baixo este carballo centenario de Santa Margarida, que xa daquela dicían que tiña 600 anos, seguro que Sarmiento xogaba e falaba galego cos nenos do seu tempo. Sarmiento debeu o primeiro contacto co Castelán ao comezar os estudos primarios no convento de Lérez, aquí onde estamos nós agora, e despois no colexo da compañía de Xisús. Daquela, o ensino era exclusivamente en latín e en castelán, tanto nos estudos primarios como a, por suposto, na universidade, ainda que tanto a uns como a outros só accedía a unha exigua minoría. En esa época, o ensino vai se converter nun instrumento máis da política unificadora da monarquía dos Borbóns, outro xeito de estendelo castelán, que en Galicia só utilizaban as elites, os altos cargos do clero, os nobres, os fidalgos, os burócratas do Estado... O galego seguía sendo a lingua mayoritaria tanto en cidades e vilas como no agro Pero o castelán configurábase como unha lingua de prestixo, sen esquecer o latín Sarmiento, en escritos de madurez, vai lembrar como lle obrigaban a falar castelán E como se rían del pola súa forma de falar El foi o primeiro en tomar conciencia do inxusto e do absurdo Dun método de ensino que obrigaba os nenos a renunciar a súa lingua nai Isto é o que opinaba o monxo sobre o tema Os máis dos mestres non naceron en Galicia nin fixeron estudos de lingua galega e castigan os nenos que soltan alguna voz ou frase galega como se dixesen unha heresía Non lín outra barbaridade semellante obrigar os nenos a que estuden unha lingua morta como é a latina por medio doutra que pra eles está ainda máis morta como é a castelar e que esquezan a lingua que mamaron e que é nativa deles como pasa co galego Solles d'algo isto? seguro que os máis bellos, sí despois de estudar teoloxía en Salamanca Sarmiento comeza a súa carreira de investigador en as súas pescudas moi pronto vai crecer o interese polas linguas pola orixe das palabras, pola etimoloxía en ese interese incluía especialmente a súa fala natal despois de 20 anos fora de Galicia en esa viaxe de 1745 cando Sarmiento redescobre toda a riqueza idiomática Apadumar, verbo xeral para facer mal e ainda para matar. Carecas, chaman así as mondaduras de froita. Garelas, chaman así as mulleres que traen de betanzos o pan entre outras cousas. Alguns destes termos, como de garelas, xa non existen. Non se usan porque definen realidades que se extinguiron tamén. Sing en máis lonxe, hoxe en día nas cidades, por lo xeral non se leva o pan ás casas, hai que ir mercal un mesmo. Pero para os lingüistas, estes termos son unha fonte extraordinaria de coñecemento, porque ademais de explicar a evolución da lingua, serven para saber como era a vida e as costumes naquele tempo. Desculpen. Ola. Pinga Pendig. un bolo. Si, sí. que é grande. Si. Sí. Está ben cudida. Está, está. A que está ben cudida que Todos os termos recollidos en Galicia, Sarmiento plasmou-nos en escritos, pero ningún deles foi publicado en vida do monxe. Oxe, si temos a oportunidade de consultálos en libros como a este, que editou non hai moito o Consello da Cultura Galega. Pero, por desgraça, o caso de Sarmiento foi unha excepción. Tería que pasar case un século para que aparecese unha figura tan destacada nas letras galegas. Imaginan que... A imprenta de Juan Compañel era unha das máis importantes de Vigo Ali editaba seu xornal La Oliva Un periódico de ideais liberais e regionalistas Pero no ano 1863 a imprenta traballaba na edición dun libro Do que ninguén daquela imaginaba a trascendencia que ia Era un libro de poemas, escrito en galego e por unha muller. Esas dúas últimas características dotaban de excepcionalidades de traballo. Nesta placa da Rúa Real de Vigo, lembrase que aquí estaban situados os antigos obraduiros tipográficos de Joan Compañel. E que de aquí, no 1863, saía o primeiro libro contemporáneo escrito por completo en galego. A primeira edición de Cantares Galegos, esta que teño na man, tivo unha repercusión e un éxito significativo pro que daquela eran os éxitos literarios. Pero, como foi posible este fito que trouxe un renacer literario pro noso idioma? Para sabelo, antes de falar de Rosalía, temos que falar do seu home, Manuel Murguía. Este home que se incorpora a tertulia do café é Manuel Murguía, historiador, xornalista e escritor. Murguía formaba parte dunha minoría de intelectuais afins ás ideas políticas que preconizaban un estado federal. Están influídos por un movimento de reivindicacións das identidades nacionais que está a correr por toda Europa desde principios do século de XIX. En esa reivindicación das identidades, a lingua é un factor esencial. Esa minoría ilustrada da que forma parte Murguía levanta súa voz para denunciar o abandono e a ignorancia da peculiar realidade de Galicia por parte do goberno de Madrid. Esa mesma minoría protagonizará o rexurdimento cultural e literario que Rosalía de Castro inaugura cos seus cantares e que continuará coas obras de Eduardo Pondal e Curros Enríquez. En Cafés como a Estes reunías estes intelectuais concienciados cos problemas do país e coa lingua. Nos cafés das cidades debías escoitar galego, pero seguramente xa tamén castelán, como a hoxe. Xe Gracias. De nada. E aquí atopámonos de novo con un paradoxo, porque o resurdimento cultural vai vir acompañado dun retroceso no uso oral da lingua. É dicir, xorden escritores e obras en galego, en un momento doce da nosa lingua. Pero ao mesmo tempo o galego vai perder falantes sobre todo nas cidades o que vai facer que o impacto do resurdimento se dilúa Recapitulemos Sabemos xa que Murguía, o home de Rosalía era un intelectual que xunto a outros como a él, alzou a voz contra a discriminación que o galego estaba sufrindo e tamén que o galego seguía a ser o idioma mayoritario, ainda que estaba a perder falantes a favor do castelán nas cidades De acordo, temo contexto Pero de onde saíu cantares gallegos. Como chove miudiño, como miudiño chove, como chove miudiño pola banda de Laiño, pola banda del Estrobe. Como triste branca nube truba o sol que inquieto a luma. Con estes versos comeza unha das poesías máis coñecidas de cantares. Supónse que escrita por Rosalía nas Torres da Ermida, en Lestrobe desde onde podía contemplar a paisaxe que describe. Esa cantiga era moi popular no Valde Padrón. A escritora inspirouse en ditos, nos refráns na tradición oral para compoñelo as súas poesías. En case todos os poemas, o punto de partida é un cantar. Hai, can di que o rap é hoxe en día a forma de expresión máis popular da música e do verso, a que está máis en contacto coa fala da rúa. As similitudes entre o rap... Ergeifa son evidentes. Te porque nesta terra de Birpo hai che ali moito tacaño. Hai tacaño xeino eu, nuno deixou nunha cuña, bo non vai vai teira viu tamén coruña. Oix pois na coruña está sones, meu querido compañeiro, xeindo pu este tema de tacaños é lo Di si tacaño non me fales que che vou contar. Eh? de. Se cadra, podemos dicir que o intento que fan os regueifeiros de trasladar a súa música, a fala popular e o folclore da súa zona ten semellanzas co que fixo Rosalía hai máis dun século cando compuxo cantares gallegos. Colleu como materia prima o falar dos seus paisanos e converteu-no en poesía. A isto hai que engadir que, cando Rosalía compuxo Cantares, unha serie de poetas estaban a experimentar en España con formas populares do folclore. Rosalía, no mesmo prólogo de Cantares, confesa inspirarse nun modelo que segue esa tendencia, el libro de los Cantares, de Antonio Trueba. Pero Rosalía non escribiu Cantares Gallegos seguindo só unha moda ou unha tendencia literaria. Fixo como unha reivindicación da lingua, da xente e dos problemas do propio país. Todo redunda nunha intensa afirmación que fixo sobre Galicia. Pobre Galicia, non debes chamarte nunca española que España de ti se olvida cando eres ai tan hermosa. Está claro que Rosalía é unha figura clave da historia da nosa lingua e literatura. Pero, por que se escolleu precisamente o Dazasete de Maio para conmemorar o Día das Letras Galegas? E, que ten que ver esta data con cantares gallegos? O lóxico sería pensar que esa é a data da súa publicación, pero non é así. En realidade, ignorase a data exacta de publicación de cantares gallegos, pero propuxose o 17 de maio por ser ese o día no que Rosalía lle dedicou esta obra a escritora e poeta Fernán Caballero. Señora, por ser mujer e autora de unhas novelas hacia las cuales siento la máis profunda simpatía, dedico a usted este pequeno libro. Sirva él para demostrar a la autora de La Gaviota y de Clemencia el grande aprecio que le profeso entre otras cosas por haberse apartado algún tanto en las cortas páginas en que se ocupó de Galicia de las vulgares preocupaciones con que se pretende manchar mi país O máis curioso é que o 17 de maio é tamén a data do nacemento de Manuel Murguía co que é de supoñer que Rosalía estaría encantada coa elección dese día A pesar do éxito de cantares gallegos e dos esforzos de Murguía e dos seus compañeros de xeración as reivindicacións de Rosalinda tardarían uns anos en articularse políticamente As irmandades da fala xogarían un papel esencial no uso do galego como lingua do discurso político E ese uso acadaría a súa expresión máis xenuína nos discursos de Castelao A primeira vez que o galego se proclamaba como idioma oficial do noso país foi no Estatuto Plebiscitado de 1936 Era o resultado dun intensa noite dos galeguistas, encabezados por Castelao. Este estatuto de 1936 que teño na man abriu o camiño para a instauración do noso idioma na vida administrativa e en no ensino. A Guerra Civil e o franquismo cortaron de raiz toda a posibilidade de que o galego se normalizase como lingua propia do país. Veu unha longa noite de pedra da que começamos a sair coa chegada da democracia, coa Constitución e co novo Estatuto de Autonomía de 1981. O galego ten hoxe o rango legal de lingua propia e oficial de Galicia, o mesmo co Castelán. Neste capítulo quixemos facer un percorrido pola historia da nosa lingua. Na idade media foi a lingua dos reis e dos nobres galegos. Grazas ao pobo sobreviviu aos séculos escuros e pudo ser rescatada polos poetas e reivindicada como o principal sinal de identidade do noso país. Oxe é a lingua oficial de Galicia e ninguén pode ser perseguido polo seu uso, ainda que non volveu ser unha lingua normalizada porque non a usa toda a sociedade para calquer acto. Escoitase na televisión, no parlamento, aprendese nas aulas, pero cada vez escoitase menos nos patios dos colexos e nas ruas das cidades. O futuro dos galegos non sabemos en que lingua se vai a escribir. Pero é unha responsabilidade de todos non perder os sons das nosas voces. Ora! Un instante Pois pues aí estaba ese vídeo de historias de Galicia que levábamos a anunciando dende hai dúas semanas e non teñamos tempo de poñelo que fala sobre un pouco a historia da nosa lingua eh, aproveitando que que falaban un pouco da regueifa que é un tema que, que a verdade que podíamos algún, algún outro programa fundar máis sobre todo coñecendo ese ese fenómeno non que, cultural que existe aquí que son os e os bertos é un pouco pois similar eh, son a, a regueifa ali na, na Galiza. Eh, pois nesse momento no que falaban dase dessa manifestación cultural da nosa lingua, pois facían unha comparativa aí co, co rap, então pois, por iso agora estábamos escoitando Esta, este tema de Sokran, que é un dos componentes de Dios que te cru, que é un grupo de, de rap que escoitamos máis dunha vez aquí no, no programa de Ordes, co seu mutan rol. Eh, e, bueno, continuando con este tema da lingua, aproveitando unha alegazón que mandou a nosa compañeira e colaboradora Oiana, que xa falamos no programa anterior que por desgraza este ano non vai poder continuar con, con a súa sección de, de Avela Xainas polo menos non de forma continua, ainda que sí que pode que algún día eh, colabore de forma esporádica pois deixou-nos no noso Facebook que lembramos que Licor Café é espacio pro encontro para que nos queira deixar alguna cousa como ela Pues unha ligazón ao diario da región de Ourense onde temos unha nova sobre 60 fermosas palabras galegas que deberíamos empregar a diario e bueno comeza con enxebre lareira e lar que significan calidade de vida ¿no? despois fala desas de, de palabras que tanto relacionan a xente da nosa terra que, que lembranza, morriña e saudade a verdade é que moitas veces que que se fala con xente non? cando estás es galego estás fora da túa terra sempre sae esa palabra morriña que como curiosidade tamén significa sociedade <risa> polo que a verdade é que a min gustave máis a palabra saudade pero bueno Eh, temos outras palabras que como cóxega brincadeira que sería unha broma alumiño unha caricia non larpeirada que a verdade é que é unha palabra que que todavía se escoita moito agarimo delicia foliada ou esmorga non que son palabras que, que parece que se están a perder e que é unha pena non Despois, outra palabra da que falan e que sempre sae tamén cando cando estamos fora da Galiza, que non atopamos estamos falando en castelán, non atopamos outro similar. Riquiño ou riquiña, non? é un axectivo que, que non sabemos, que non é fácil de traducir non a outras linguas. Que máis? falan de garatuxeiro que a verdade que o esta nunha nunha coñecía, significa unha persoa que gaba aos demais en exceso. Despois tamén estaba o mítico pailán, bastante despectivo, e trapalleiro, non, un que non di máis que mentiras. Os petiscos, que son como pinchos, non? E despois no no que é O rexistro dos, dos cativos, pois temos o berce, unha xouxere, un boneco Despois tamén falando un pouco, pois, da, do que é esa mitoloxía que temos Pois botar un, un meigallo ou un feitizo, pero en plan mal, non? Un meigallo Rabudo, que tamén é, é bastante común, falar das persoas rabudas, aí que non se deixa convencer por nada, que teñen a súa idea e xa está, como cabezotas, non rabudas. Que máis cousas temos por aquí? O luz cofusco, ese momento xusto do sol solporno que aínda queda luz solar. E, e bueno, a anatomía que cambia muitísimo, non? Nas, nas distintas linguas. Temos a caluga, o pulso O colo, o, os cóbados Que a verdade que eu penso que se está a perder Tamén E, e bueno Como non o vico É a bagua, non? Ese beixo é, é a bagua cando, cando choramos Pois este un repaso Así a varias palabras da nosa lingua Que son moi fermosas E que deberíamos empregar a diario non Como día este este artigo e bueno, tamén falando da lingua hai unha iniciativa que me parece moi interesante que se pode ler en www.sermosgaliza.gal que tratase da coordenadora de traballadores pola normalización lingüística que propon un formato tipo TED para buscar ideas para o galego, non sei se, se os, non sei se ouvintes, con descedes o que TED A verdade é que eu non sei moi ben como comezou esa plataforma, pero sei que é unha un portal de internet, TED, TED, as iniciales, eh, onde se poden atopar charlas de, sobre distintos temas, penso que en inglés, pode non sei se hai noutros idiomas, poden haber subtítulos e de todo, E son charlas curtas sobre calquer tema, pode ser ciencia ou psicología, bueno, o que se E, bueno, neste formato de charlas curtas, pues, o, esta coordenadora de Traballadores pola Normalización Lingüística propón unha búsqueda de ideas para o galego. E, e, bueno, para empezar este encontro para a difusión de ideas para o futuro da lingua na sala Capitol. E según conta o presidente desta coordenadora, Nel Vidal, queríamos que fose nun lugar onde non nunca, onde non houvese cursos de lingua nin nada semellante, para que estibra claro que non hai ningún curso máis nin ningún congreso de galego. O objetivo deste encontro é comunicar ideas para o futuro da lingua e descaradamente influir no imaginario colectivo da ciudadanía con respecto á lingua. Queremos sacálo de ámbitos académicos e academicistas e asociálo a un discurso máis positivo. É moi difícil que alguén se sume a actitudes derrotistas e acaba a los perdedores. O evento tenta mesturar charlas breves, co formato desto que falábamos ted, nun ambiente festivo. As participantes esporán as súas ideas nun máximo de 15 minutos, adubiados con música e humor. Estas ideas chegarán da man de Lara Tigre, alter ego da xornalista e poeta Xana Arias, Xosé Lois Vilar, vendedor de freita e arqueólogo, Luís Iglesia, que é actor Xuxo Mariño, científico, Carmen Grimaldi, andaluza que vive na Coruña, e Manuel Singala, que é sociolingüista. E pola banda do espectáculo, presentarán este evento o dúo humorístico-musical que forman Lucía Aldao e María Lado, e haber actuacións de Alba María en Xinderal. Outras das sorpresas do evento é o prezo. Para asistir a este evento, que se chama LG por 15, hai que pagar entrada. Según o presidente desta coordenadora, deste xeito corresponsabilizaste e comprometeste a ir. Eh, bueno. A intención do Centro de Traballadores pola normalización lingüística é que este evento teña continuidade anual e que nas vindeiras edicións este aberto a ideas que poida presentar calquera a través dunha convocatoria. Eh, bueno, para que se atope na Galiza pola esas datas vai ter lugar o 25 de novembro eh, que nada dentro de tres días eh, vai ter lugar na Sala Capitol a entrada custa 10 euros e bueno, para quem queira acudir xa veremos a ver se colgan esas charlas e podemos ver que ideas teñen estes participantes tan dispares non sobre como propulsar a nosa lingua un pouco e con respecto a isto de dar un pouco de pulo a nosa lingua a Mesa pola Normalización Lingüística publicou un vídeo en Youtube para... Con 10 pasos para revitalizar nosso galego e impulsar un poco, eh, animar a xente a que a que use, ¿no? Eh bueno, vamos vamos velo. 10 pasos para revitalizar nosso galego. Un. Falan galego con todo o mundo, coa familia, coas amizades, coa xente que encontres pola rúa. 2. Respecta que las persoas que che falen noutra lingua, mas asixete que tamén as outras persoas, respecten a túa. 3. Mantente fiel no idioma galego, continúa a utilizalo enda que te respondan noutra lingua. 4. Se alguén se esforza a falar unho seu idioma, a mellor forma de que lle demuestres que valoras o seu comportamento é continuando a falar en galego con normalidade. 5. Toma a decisión de escribiros todos os apuntamentos, correos, electrónicos, cartas, etc. en galego. 6. Se for o caso, galegiza o teu nome e restaura o teu apelido. 7. Faites o de publicacións escritas en galego. Le libros, asiste a espectáculos teatrais, musicais, páxinas webs, etc. na nosa lengua. Oito. Exixe de todas as administracións e empresas das que sexas cliente ou cliente que te atendan en galego. Faina amablemente. 9. Se Setes como lingua habitual o castelán e aínda que non te ves capaz de falar en galego de forma habitual, interésate pola lingua de galiza. 10. De sentires un boqueo psicolóxico pasar a usar o galego en ambientes en que sempre falates en castelán, podes comenzar practicando en situacións novas para oires introducindo na tua esfera habitual. Pois esos serán dez pasos que proponen a mesa pola normalización lingüística para animar a xente que habitualmente non utiliza o galego como primeira lingua pois a introducilan na súa vida cotidiana, non? É eh, eh, bueno, a verdade que é un paso que moita xente ten pendente de facer eh, É a verdade que me parece que son algúns pasos así como que animan un pouco, non? A a comenzar a ese cambio y antes falamos de libia de marrao que precisamente a finales de octubre faccio a presentación un nuevo disco nada na más a capital por eh, ejemplo bueno, como adianto de este disco tenemos un tema en, en youtube o disco llamase que cada can lamba a súa caralla e, eh, eh, bueno, aquí o temos Tcho encendido la saute la medievalia, mis teanos non son nada Pois estaba ese adianto do novo disco de Liviado de Marrao Que cada can landa a súa caralla E bueno, falando un pouco dun tema que a verdade que leva tempo nas portadas dos nosos medios de comunicación galegos eh, Que penso que falamos pouco del Desa acampada que está tendo lugar en Compostela Deses mariñeiros e armadores do cerco galego pedindo unha xusta igualitaria repartición das cotas que, segundo eles, eso está levando a ruína, non? Entón, bueno, coincidindo con 30 días de acampada, hai un vídeo de galizacontrainfo.org falando cos armadores da área de Vigo sobre o que son, pois, pues, esta experiencia nun de 30 días ali eh, nesa acampada en Compostela Falando un pouco das súas reivindicacións E vamos a escoitar ese vídeo Pois xose fai 30 días que aquí a flota do cerco Decidiu pois amarrar a flota, amarrar os barcos E acampar en Santiago de Compostela Aquí o Tonacho acaba de vir de dar un paseiño, Porque, entre outras cousas, estar nunha acampada non é nada doado E teñen que ir facendo o tempo pois como boamente poden Tonacho, contanos como facedes como pasades o tempo, eh, Tonacho, sí, e digo, sí, sí. Anxo eh, Bueno, bueno pois pues mira, nos chegamos ayer ás nove da noite aquí <risas> Estamos a catro turnos Chegamos aquí, juntamos nosos compañeros a falar do mismo tema, do noso problema a, a ver a xuntarnos cada vez máis porque xa dixen unha vez que nosos mariñeros xaamonos a vida no mar Pero tamén en terra vanos te que aguantar tamén Porque somos bastante fuertes eu, eu penso que, que somos bastante fuertes, a esta batalla vamos a ganar porque temos a razón Se for unha cousa sin razón, tiña niñas dúzas Pero esta é unha razón, esta é unha razón política que somos a malloría que a conselleira tense que dar cuenta deixar os seus amiguinhos a parte que nos dice que nos temos que xuntar a, a e que nos meter no lío entonces ela ten a man dicía a outro que non son 40 barcos que son 30 e pico de barcos dicía xuntarvos co vosos compañeiros que en este, en este país existe democracia que son os que meteron a eles aí e entón vamos seguir luchando con ese tema hasta que arremos as criales, porque se non, eh, se non salimos desta unha cousa como queremos noxe, a flota de cerco acabase. Dentro de des anos eh, comeremos peixe de pizfaturías, como se foran polo da granja. Mira, estás eh, levantando agora a vento, tendes sí, aí unha previsión... Si, sí, que dá mal, mal tempo esta noite, dá mal tempo. Como ahora... son as noites no campamento? Bueno, así algo, algo parecido, así como isto... A ver, ahora cambiamos o turno, Non antes tínhamos o turno de nove da mañan, eran 24 horas, de nove da mañan a nove, a nove da mañan. Ora pensamos que, pasar un poquinho mái na casa, que, que, que non se é máis asequible, é mellor para mirar a nove da noite, ayer chegamos ayer aquí ás xoito, non menos cuarto, así uns villan zanados, outros moitos un unha outro, depois, um, um empanado, outro um... A ver, hai que leválo, pero é duro. Moito é duro porque que estar aquí, depois ás eh, 12 da noite entras un pouco de léria aquí, tens que meterte no... É eh, bai frío, isto é difícil frío. Ás noites sí, sí. moi solitarias, pensando eh, na familia, nos companheiros mariñeros... É eh, eh, pois outra cosa, non? Eu, eu nunca eu nunca a vida estou indo do vino até da campanha, leva já 38 do vino até da campanha. O do vino nove tem que hora de vello, pero bueno, que seja un poquito Nacho, por unha causa xusta e vamos para avance e temos que chegar ao final, que nós temos que ter, nós temos que ter os que teñen outros barcos ou outra xente por aí arriba. Temos que ser iguales os nosos fillos comen o mismo que os fillos, os vascos e co non temos un É, é imposible, é incrível, é incrível que, que, que, que os barcos que teñían tanto tonelaxe e nós que teñamos, uns que poden ir ao mar do nos que teñamos para pa ir un mes ao mar estaremos luchando aquí hasta hasta o final, pasaremos as Navidades aquí, a idea está, xa temos feito eh? de pasar aquí bueno, a Navidades día cheguei e aquí sí, colocando sí. as luces a eh. Casa Cerga está a eh. Casa Cerga e aquí estaban e eh, que tal os veciños? tendes visitas? que tal os alcaldes? que tal? que apoyos tendes agora mesmo? a ver, por parte do alcalde de Santiago a ver, un des porque Mostrou-nos o apoio total. Dentro do principio. Dentro principio. De a xente de aquí nos tampouco a molestamos. Eh, o contrato temos visitas de... de de viciños que nos preguntan eh, polo que é o tema, que non saben moito do que é o tema, explicamos, e dices, chavales, pa adiante, danos ánimos, que xa é moi importante muy importante é así, pois estamos aí, no aguantando ve, Non no velle do PP, o PP non vexe nada partido viñeron de, de por exemplo, do Xomónor, de Cesante, bueno, sí, de Redondela, de pero Mayona, algún de, vamos, vexe, aí viñeron, veu os partidos de Cariño, Xada, Malpía, aí viñeron, esa xente veu sí, sí son, o segundo do entón veñen aquí tamén, a parte de que interesa por nós tamén todos, pero claro, tamén veñen a facer o papel deles, non? Pero quen quen penso vos do papel, vos non veñen, eh? Outro día estaba eu ante, outro día estaba aquí cos de Portosín apareceu o alcalde de Noia que era a cuarta vez que viña, sí, que me detingue. Sí, sí, sí. No hai que sorrida bastante, que... eh. Hai que sorrida con nós bastante. Bueno, e El... dende aquí que lle pedides os cidadáns? Que lle pedido? Orde aquí de Santiago que tiñan facer de con nós os cidadanes de aquí de Santiago porque, ois, tamén entendemos que isto aquí é un... a ver, que non fai moi bo aspecto estar aquí, triste isto aquí, non? Unha ciudad de, como esta, ter aquí estas estena de campaña, pero e que reconocer que estamos luchando polo noso, non? É mm. creo eh, que, que a xente con noso, que pasa moita xente por aquí pola calle, que tal, xaval, que tal? O sea, intereses por nós tal? Se vos faz falta algo, calquera cousa? Non, non, colaboran, eh, o, o que dixo o Tonacho, o ayuntamiento tamén perfecto con nós aquí, para nosos é Eu, personalmente, aparte do que dixo Javito, Pediría a xente que nos pode mirar por este medio Os gallegos Pois xa non de pesca Or agricultura Xa teñen experiencia do que lle pasou E a nosa non facendo o mismo E volvería a pedir outra vez que veñen a selección, xa seleccións é que o pense moi ben Pa votar a esta xente Pero pa botalos fora Porque se non dentro de anos Ou 15 ou 8 Vamos a volver cando ora rapaciño Villa arriba e Villa abaixo Non vai haber nino mediana e pequeno empresario como son eu Nino obrero normal que, que manda un fillo a, a un instituto e todo isto Vai ser ricos e pobres Da maneira que esta xente está, está vinculando o tema Simplemente pido a todo Galicia que Os mariñeiros, os agricultores Que o pensen ben porque temos que botar a esta xente fora Primeiro a nivel nacional e po ano que ven a esta xente que non está facendo moito daño o que é a agricultura e a pesca de Galicia. Que o pense moi ben, eh? os que pensan que, que, que teñen unha empresa pequeniña que teñen direita a votar o PP, que o pense moi ben. Porque non están arruinando. A nós, aos empleados e a pequena e mediana empresa simplemente pedir iso que van, que van e van estudiando e que e que, miren, e que miren o tema todo que que pasou a agricultura, o que, o que nos pasa á pesca e dentro de uns anos vamos ter que comer peixes de de piscifactoría, Donde a señora esta vai ser a asesora seguramente como, as, como os como do seu partido a nivel de España e incluso polo da granja e todo iso porque está vinculando, non vamos comer un porco da casa vamos comer poliños de, da granja todo o que non meta esta xente por do diñeiro dinheiro o esta xente esta xente non se equivoca, todos se equivocamos nesta vida pero esta xente non se equivoca, esta xente mete unha proyección e dice vamos a eliminar isto son unha, como a unha serra eliminanos a, a parte que non lle convén non lle importa que sean 1500 familias e 25.000 familias máis que viven a conta nosa e nada, eso que lle importa é vince facturías e isto millón e pico de euros, esta, dou millón de euros a outra, iso que interesa a esta xente. Esta xente vai por números, non vai porque este barco de fai 30 anos tiña nove mariñeros eh, e que vivan nove mariñeros eh, eh, con este barco, malo ou ben, quer dicir, a tranca e a barrancos, a juantei nove familias durante 30 e pico de anos. Isto non lle importa a miña xente, nina de aquel barco, nina de aquel barco, nina de barco, nina pequena, nina mediana empresa. Eles teñen unha idea fija, por iso te digo que este non se equivoca, que este van a rasar. Eles saben de obra que temos en Saben de obra o problema nós no, enténdemos de obra. Saben el, de obra para que el, non, el, queren, el, non queren, entonces... non queren polo que sea, virá un gruixito Nacho que que arran a mellore ir botándonos fora e metendo metendo cousas empitadas fantorías, todas cosas, Porque eles entenden é o nosso problema, non é tan difícil de entender, eh, porque eu entende no, no. o facilicísimo. Queremos igual, reparto xusto, que ten Dermariñeiros deso que ten 8 8, que ten 12 12. Igual, igual, o que ten, iso que máis dita unha gran xo que dixe ti, xe vacas e cada vaca dá 7 litros, son 300 litros que podes producir se tens 80, ben normal que te producir menos é fácil, o problema non é fácil Nos temos de entender un... é de arreglar Nós te... pero... temos un compañero Esperen. que está aí afora ahora mismo, que non che contamos eh, ninguna, ningún paripé que comprou un barco fai 4 ou 5 anos cando podía coñer 6.000 kilos diarios de, de xirelo ahora esta señora, pois pues, os históricos dos amiguinhos del, ou dela os históricos, este homem non ten un, un kilo de peixe e ten unha hipoteca no se ouba, non van, cando, cando comprou o barco tiñe seis mil kilos diario, faz cinco anos e ahora ten vinte mil kilos pa todo ano a ver, que que lle busque solución esa señora é máis a má Aleria que teñen os, os políticos que trai aquí que se centra unha mesa con nós nun debate político, nunha televisión no, se a, a se, se, un, un debate aberto se é tan señora tan lista que e, eu me parece a min que eu me parece que é a bióloga pero me parece a mi que esta non sei se foi por enxufre porque eh, ela quere meter as cousas a nos con os ollos non, non creo que sea tan lista é, é lista nun aspecto pero no outro non é lista Bueno eh, eu volver a insistirvos que esta xente necesita de todo o apoio que podamos darlle que esta xente é moi solidaria que cada pequena visita eles a celebran a ver, e agradecen un sí, montón dou fe. Eh, que é moi grave o problema que temos nos sectores primarios de Galicia eh, Que non podemos mirar para outro lado Temos unha responsabilidade, igual que eles teñen responsabilidade de loitar polo seu traballo nós temos responsabilidade de apoyalos e eh, de loitar polos sectores primarios galegos Son 30 días e isto sigue Bueno, nos, bueno. nos agradecemos, eh, agradecemos o vosso apoio e dicirlle tamén a xente que non vai a equivocarse, que non somos, non somos de ningún partido político, que a nosa política é traballar, que, que, que, que compromen verdadeiramente que non temos carné de ningún partido, que votamos a, a, a mellor a gestión, que uh -huh. simplemente recordarlle iso de antes, que tiramos a careciña no seu sitio cando vaiamos a votar. Isto isto non nos convén. Moitas okay. gracias, que é, é coñada moitas veces por aquí, que nos hai xudadro moito, Sin, sin ánimo de ninguna cousa porque non o dixeste jamás nada que, que faláramos de ninguna cousa máis que do, do programa que tamo nos Así, que gracias, así vale? ten que ser, así ten que ser Gracias a vos eh? vale. Sí, estaba ese vídeo con esos marinheiros da área de Vigo Que levan, bueno no, que estaban de turno en ese momento ¿no? Como falan eles que fan varios turnos Pois en entrevista aos que estaban en ese momento O día 20 deste de mes Que xa se cumprían pois, un mes ¿no? Ali acampados en, en Compostela y bueno xa temos que ir rematando o programa de hoxe Quedamos apenas dos minutinhos No próximo programa e eh, afondaremos un pouco máis neste tema do, da pesca do cerco, eh, esa é es a problemática que teñen co, coa política de cotas. E eh, eh, nada máis, eh, despedímonos até a vindeira semana, que eu non podría estar, así que supoño que estará Pablo para facer o programa. E como despedida temos a Caixade que é ese grupo que xa puxemos varias veces que vai ir como representante do galego no festival SANS Europe que era o Liete Internacional do que falamos todos os anos un festival tipo Eurovisión pero de linguas minorizadas de Europa no? que este ano pois terá lugar en, en Italia en o vendeiro día 11 de decembro e que... Eu outras veces vim por internet, podes ver en, en directo e penso que é bastante interesante. Así que despedimos con Caxade e o seu tema Lei de ONT. Até o vendero domingo. que o teu interesse Recontas minhas mãos recontas meus pés non me quitarás a sepultura taras apagadas